Ebederatzi Irunen kokatzen den Gordailura urbildu gara. Gipuzkoako foru aldundiaren ondare bildumen zentroa bisitatzera. Xavier Keresetarekin Gordailuko etnografia teknikariarekin mintzatu gara eta Gordailuaren nondik norakoak bildu ditu. Bai, hau da, konservazio zentro bat ez da museo bat ez dira erakusten naiz eta bueno, bisitak idatuak noiz, noiz egiten diren, edo bueno museoetan bezala ikertzailei zabalik dagoen, baina Bai horreta zap parte gordena bueno, gordetze ez da, ez da gutxiz, e, gordetze ez dapal batean jartzea ez, e, fitxa egin berzaile kontrolatu behar da non dauden, klaro, ain, zentro Kla hainzentro ondian etainbeste hori oso importantea da. Baina horreta zaparte zar ere egiten dira. Edo konsolidazio e, esaten direnak normalean izak espaldin badira atera behar erakussketa baterako edo ez dira konpontzen baina degradeattzeko aukera edo en fin arriskua abalin badako ordoan bai egiten zaile bakutitza material bakoitzak behar dituen behar izanen arabera edo egiten zaino. Ojetua, hemen sartzen direnean, normalean erabakitzen da, ze tokatzen zaino. E, ba, behar bezala baldin bat batzutan etiketaia bat dute. Zin bat pieza daude orotara? Ba, pieza baino, ba, erregistroak edo, e, ba, iruro gehi pasatxo, gehi, Gero arkeologiakoak, baina arkeologiak kajak kontatzen da. Hamaika mila kaja baino gehiago, e, zer batzu oso, oso txikiak dira, e, induzketa guztietakoak eta, baina bai, objektu olako tridimensional, iruro mila baino gehiago erdia, baino gehiago diputazioarena, eta gero beste erdia baino gutxiago e, santelmorena, eta hori gero komodatu horien bidez badaude Pues ez dagi zenba diren ehunka baina bon bueno, dira ez dira habeste ere. Egia da orain kutsa fundazioarekin egin dela beste komodatu bat, ehrietatik larehun bat obra iritsi dira, baina oraindik... Ba zortziriun bat edo etorriko zezkiguia datorren da urtean. Oie gehien geienak arte izango dira jakinak. Zer dira, geologia edo ez, puzsegun, gaztelu barruan bat zegoen? Zer horako irizpide behar dira, hemen gordetzeko objetua. Bueno, ba, irizpideak, bueno, askotan ja bildumak eginak zeuden, eta claro, gaita mar urte baino gehiago, bueno, irizpideak aldatu dira, gehien bat dira bueno, Gipuzkoa, Gipuzkoaren iragana historia eta orain aldia, eta ulertzeko bueno, aukera edo ematen dutenak edo lagungarri izan daitezkenak, eta gauza berria jasotzeko, gehien bat bueno, konservazio egore aldetik, pues, nahiko ondo edo nahiko sorik egotea, baina batez ere eh, repikatuak eta ezagotea. Basabia errekeresetaren adirazpen guztiak egin geratzen gara, eta gordailuari buruzko sedasun guztiak jakizue gipuzkoa puntu .eu eusuegunean ere jaso ditzazkezuela.